Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehma, Mwenye Kurehemu. Wal urfa Na apa kwa zinazotumwa kwa upole. Thal asfa. Naazi naozotumwa kwa kasi. Wan nashra. Naazi kaeneza maeneo yote. Thal fariqati farka na zinazofarikisha zikatawanya na zinazopeleka mawaidha udhrun au nudhra wa kudhuru au kuonya inna ma tuadun lawaqi' hakika mnayoahidiwa bila shaka yatakuwa fa idhan nujumu tumisat wakati nyota zitakapofutwa wa idha samaa furijat na mbingu zitakapopasuliwa wa idha aljibalu nusifat na milima itakapopeperushwa wa idha ar na mitume watakapowekewa wakati wao li ayyi yawmin ujilat siku gani hiyo wamewekewa muda huo li yawmil fasl ya kupambanua Wama na nini kitakachokujulisha siku ya kupambanua ni nini ole wao siku hiyo hao wanaukanusha alam nuhlikil awwalin wa ani hatu thumma nutbi'uhumul akhirin kisha tokuwafuatilizia waliofuatia kadhalika naf'alu bil mujrimin kama hivi watendavyo wakosefu waylun yawma idhil lil mukaththibin wao siku hiyo hao wanaokanusha alam nakhluqukum kwani hatukukumbeni kwa maji ya kudharauliwa faj'alnahu fi qararin makin Kisha, tukayaweka mahali pa utulivu madhubuti ila ma'lum mpaka muda maalum faqadarna fa'n'amul Tukakadiria na sisi ni wabora kokakadiria kukadiria Wailun yawma idh lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaukanusha alam naj'alil arda kifata wa ani ardhi yenye kukusanya ahya au wa amwata waliuhai na maiti waj'alna fiha rawasiya shamikhat wa asqaynakum ma'an furata na ndani yake tukaweka milima mirefu yenye kudhibiti na tunakunywesheni maji matamu waylun yawma idhil lil wao siku hiyo hao wanaukanusha yau taliqu ila ma kuntum bihi tukathibun nendeni kwenye adhabu mlio kwa mki kanusha yau taliqu ila shu'ab nendeni kwenye kivuli chenye mapande matatu la ظليل ولا يغني من اللهب Hakikingi moto wala hakiweepushi na mwako inna hatrmi bisharrin kalqasr Hakika moto huo unatoa macheche kama majumba ka annahu jimalatun sufr kama kwamba ningamia warangi ya manjano ويل يومئذ للمكذبين اولئك يومئذ هاهنا يوما لا ينطقون اين سكو ambao hawata tamka kitu wala yu'dhanu lahum faa'tadhirun wa ila hawataruhasiwa kutoa udhuru wailu in yawma ole wao siku hiyo hao waliokanusha hadha yawmul fasli jama'nakum hii ndiyo siku ya kupambanua tumekukusanyeni nyenye na waliotangulia fa in kana lakum kayd fa kaydu ikio mnayo hila nifanyeni hila mimi wailu yawma idhil lil mukaththibin wa siku hiyo hao ila ila imeteremka maka imechemka muhimu kabisa katika aliyokusanywa na sura hii tukufu ni maneno yaliyohusu kufufuliwa na kiyama na dalili za kudhibitisha kuwa kitatokea na kutishwa kwa walioyakataa hayo na kurudishwa kutishwa huko kwa wale wao mara kumi, na kuwatisha kwa unyonge na adhabu itayowapata na kubashiriwa wachamungu kwa starehe na neema watazozikuta na mwisho wake masaibu watayoyapata makafiri wasioiamini Qur'an na hapa kwa aya zilizotumwa kwa ulimi wa Jibrili kumpelekea Muhammadi kwa pole kawaida na khairi na kwa aya zenye kuzitwa kwa nguvu dini nyingine zote za uongo Zike zipeperusha mbali na kwa aya zenye kueleza hikma na uongofu katika nyoyo za walimwengu kwa wewe mkubwa mno na zenye kufarikisha baina ya kweli na uongo kwa mfarakano uliowazi kabisa na zenye kuwapa watu mawaidha ya kuwanufaisha ili iwe ni udhuru kwao na onyo wasiwe na hoja hakika haya mliwaahidiiwa ya kuja kiama kwa yake ya kutimia tu bila shaka yoyote basi nyota zitapondolewa kabisa na mbinguni zitakapopasuka na milima ikavurugwa na ikapeterushwa mbali na upepo na mitume wakawekewa wakati maalumu wa hudhurie, kwa ajili ya kutoa kwa ushahidi kwao zao kwa ajili ya siku gani yametayarishwa mambo haya makubwa makubwa kwa ajili ya siku utakapambanuliwa baina vya viumbe na nini cha kukujuvia? Ina nini hiyo siku ya kuponbanua? Ni mangamio ya bilele siku hiyo. Kwa hao wanaokadhibisha wale mitume. Kwani hatukuangamiza mataifa ya zamani yaliokadhibisha? Na kisha tukaufuatilizia wenginewe tukawateketeza hadi kadhalika kwa madhambi waliyofanya na walivyomkataa Mwenyezi Mungu?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 Basi wabora kupima na kukadiria ni sisi wale wao hao wanaukadhibisha neema za kumba na kukadiria kwani hatukuifanya ardhi kuwa imekusanya juu ya mgongo wake viumbe vivyo hai visiyo isabika na vidio kufa visiyo kadirika na tukaweka milima hiyo thibiti mara mirefu na tukakunyoshieni maji matamu wataangamia siku hiyo hao wanaukadhibisha neema hizi Siku ya kupambanua watambi wa makafiri nendeni mliko mlikokuwa mtukukanisha nendeni kwenye joto la moshi wa jahanamu uliogawika kwa kubwa wake mapande matatu hapana cha kujikinga na joto la siku hiyo wala kivuli hicho hakipunguzi joto langwako hata kidogo moto huo hutupa macheche yenye ukubwa kama majumba taona hayo macheche kama ngamia weusi wenye kuingia rangi ya manjano. Watangamia siku hiyo wanakanusha kwamba hizi ndiyo sifa za moto. Haya uliyosimuliwa yatotokea katika siku ambayo Hawatatamka kitu cha kuwanufaisha wala hawatakuwa na idhini ya kutamka wala hawata toa udhuru kwani hawana udhuru. Watangamia siku hiyo wanawekaribisha siku hii. Hii ndio siku ya kufafanua baina ya mwenye ukweli na mwenye uongo kwa kuwa kila mmoja talipo kwa mujibu wa anadostafiki. Ennyi mnao mkadhibisha Muhammad. Tumekujalia ni nyinyi na waliokutangulieni waliokadhibisha mfano wenu kama mnavyo hila ya kujikinga na adhabu, masifanyeni hila hiyo. masinjoni mwepukane na adhabu yangu. Wataangamia siku hiyo wanaoikaribisha hali ya Mwenyezi si Inna Mungu. Innalmuttaqina fi wa uyun. Hakika wacha watakuwa katika vivuli na chemchem. Wa fawaakiha na matunda wanaoyapenda kunu washrabuhu hani an bima kuntum ta'malun ta kuleni na kunyweni kwa furaha kwa yale mlio kuwa mtiatenda inna kadhalika najzi al Hakika ndio kama hivyo tunavyowalipa watenda mema. Waylun yawma izillil mukaththibeen. Wale wao siku hiyo hao wanaokanusha. Kulu watamattau qalilan innakum mujrimoon. Uleni na mjifurahishe kidogo tu. Hakika nyinyi ni wakosefu. Wailun yawma idhil lil wao siku hiyo hao wanaokanusha wa idha qila lahum ruk'u la yarka'un na wa kiambiwa inanami hawainami wailun yawma Ole wao siku hiyo hao wanaukanusha fa bi ayy hadithin yu'minun basi maneno gani baada ya haya watayaamini allahu akbar allahu akbar la ilaha cha Mungu wenye kujikinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu watakuwa katika kifuni kikubwa na chemchemo zisomiminika na matunda wanaoyaona ya ladha na wanaoyapenda wataambiwa kokwa mkiwa na mkirimiwa kuleni na mnyo chakula na vinywaji kwa starehe kwa sababu ya vitendo vyema mlivyokuwa mkibitea duniani hakika sisi huwalipa mfano wa maliko haya matukufu watu Wataangamia siku hiyo wanaikabilisha pepo na makafiri wataambiwa kuleni na mjistareheshe kwa starehe sio baki muda mrefu kwani hakika nyinyi ni wakosefu kwa kumjirikisha kwenu Mwenyezi Mungu wataangamia siku hiyo wanaikabilisha nema na wakiambiwa salini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na nyenyekeni yeye hawanyenyekei wala hawusalini bali ushikilie kiburi chao Wataangamia siku wanaukabidisha amri za Mwenyezi Mungu na makatazo yake. Basi mane na gani hawa watayamini ikiwa hawaiamini kurani na hali hii ni muujiza uliotoka mbinguni?